Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak barestua. Bueno, Jarraian hoy hartzungo udalaren e, tartea, gaurkoan Arditurri bideberdaren lehenengoa egunaz, aiteko bai, astamirare. Hoy daigan de izango da, irallan amasillean eta bueno, ba Arditurriko pasaiko portura meagarraiatzeko erabiltzen zuten trenbidea, ba festa giroan murgilduko dela e. esan gen ezake eta hortako gurianda hitaiteko orriburuz, Cristina e, abrit, geixo por el micrófono bellore que ave Bueno, Arditurreko lehenengo e, bueno, bide berden egun hau non dignoa etorri zaitzuen edo ideia lehenengo eguna sortzekola. Bueno, eh aurten Arditurrean egia eh sostapen ekintza ezberdinak e, aurrera eramaten eta interesante hitzu zitzago un IAS e, bide berden eh nazio mailan badago erakunde bat ba, trenbide zaharrak berreskuratu eta bide berde edo paseagarri egin dituztenak aipatzen dituen gune bat dago eta foro bat dago. Tarditxurri gonbidatu izan zen eta esan genezake hor du ezkeoztikane edo guere e, bide berde sentitu gala. Hor hori e, iaz izan zen eta aurten mugikortasun astea dela eta Europan mailan e, sensibilizazio kanpainak eta bultzatzeko gonbitea jaso zenean ba, egokiru izuzitzaigun hori hartzunen ere eta aukagun orain arte Bide gorri bezala izautu duguna, baina bera ezagarri e, e, e, bere, ziorren gaten gainxutzen trenbidea izatetikan pasea bidea izatera pasadelako, bide berde den horretan ba, zerbait jantolatziak bururatu zitzaigun, eta <tasunastu> mugitkortasun asteat, ba, dataz eta egokiru hitu zitzaigun. Bueno, e, asteko goizeko hamarretan plazatea egateako den biziletan martxan? Bai? Bai, bide gorrean egia esan hotuago e, gau de oinezkoek ikustea, askotan txirrendu ikustea. Eta interesanti dutu zaigu, ba, bueno, urtean egun bat behintzat, bizikretan dabilen nahi ere nola e, sustapen bat ematia eta bizikleta zibilzeaz gozatzeko aukera hori eskaintzea, ez? Orduan ba bueno, bizikleta martxa bat antolatzea erabeke genuen edo bururatu zitzaigun eta eh herriko elkartekin elkarteekin hitzeginda gain bai giri eta bai laurtenekin ideia ona bururatu eta elkarren laguntzas ba mm -hmm. otsa den eguna da. Baino baino bizikleta martxea ta arditurreraino junta ez da junta boltesango. Ez, e, normalian, holako, ez dakit, arautua, edo neurtua, edo gidatu izango dena, hauntzako biri izango da. Gero, norberak, ja, ibilbide ezagutzen duna, ez dago, galtzeko <mimitzen> arriskurik eta itzulera bere kontura izango. Ez, oi komentatzen izun, bueno, ba, arditurren bertan, meak bisitatzeko, mehategiak bisitatzeko aukera eongo delako, Bai, e, egun jakinetan egiten dugun bezala, mm -hmm. presio bereziak izango diegun horretan ere, eta gero, jaigiro bat e, izateko izateko ba, izango jaunbentzako jokoak, izango da taberna, izango da musika, ba, bueno, pixka bat, goiz pasa egiteko aukera. Mm -hmm esan bezala gehoa amabitan e, bueno, izango da oparien zozketa bizikleta martxan parte hartu duten eta bueno... Berez, bizikletan dihoazten guztientzako, aukera emango zaile... Egia e, da, e, bizikleta martxan hartzen dutenentzat, zate, ba, jarri da, lehenengo berrunda berru ba, eta mar... plazara urgiltzen dien nahi, pintxo edaria ere, doain ezkeneko zailela eta zozketarako aukera. Horti gorakoei, Zosketarako aukera eskainiko mm -hmm. zaile. Eta, arditurrira, martxa horren bidezez, baizik eta bertara, bizikleta mm -hmm. zurbiltzen denak, ere de, aukera hori eskaintzeko bidea izango da. Hor, e, bi bisita ditugu, batetikaren, jendeak, onezki horrekin goez, baina, mehaz du luan e, e, bat, goiko bisita edo, eta mehazulua sakonean. Bai, e, momentuntan, bisita garri daudenak arditurren bimaila dira. E, bat eta bestien arteko gehimetro eta inguruko diferentzia dago. Eta, oinarezko bisitan goiko pasarelan honetorri egiten da, eta horrikin hurbilketa bada, ba, garai batean garaibatean mehatzariek egindako lana zertan burutu zen. Aldi sakonekoa, bera jezteko aukera eskaintzen du, E, ibaian azpitikan doan e, Ibilbide bat egiteko Erromatarren aztarnak urbiletikan Ikusteko auker ezkintzen du Eta horri benategia sakonean Deitzen diogu uh -huh. Uh -huh. E, Esan e, bizikleta martxan parte hartu nahi duen horrek Kaskua nahi eta nahez Beharrezkoa da Beharrezkoa da, uh -huh. Beharrezkoa da este tosteñor campo nutzeko dugu nik asko gabe etortzen baldin bada baina beharrezkoa da askoa erabiltzen Norbere, bere sergurtasuna dago jokoan marcha bat izango da ohiko baino jende gehiago ibiliko da e, e, zeakein mi trebezia ez tuenak erortzeko arriskua du eta norbere burua du zeinoberdun uh -huh. horduan bai beharrezkoa litzateke uh -huh. Era Esan dugu, e, bueno, gaur egun gainak egin akaskuak ibiltzen diela biziletan. Bueno, orain ez da baida dago, enberriro, e, zea, enbide gorrien inguruan eta mm -hmm. batez ere hiri iribarruan kaskuera matearen aurkatko yeah. e, mugimendu bat ere badago, ez? Baina, gurean nik uste dut, holako e, matxabatan mm -hmm. tolatuta beharrezkoa dela. Esan entortzera. behar dugu, ez dela lehiaketa. Eta lehiaketa, ez. Yes. Baspare, igual bat ematek uste du lehiaketa dela eta... Martxa da, eh, gilo alaian juteko, eh, albaldimada norbere ritmoa jarraitzeko, ez dukaguin presarik. Eh, ibilbidaren eko eh, motxa da, 6 kilometro beste ez Orduan, ba, gomendatuko benuke, lasai jutia, jendia, disfrutatzia, Ezagutzen ez duenak inguruko paisaia, zeh, dizfrutatzia eta gozatzia, eztiska. Mm -hmm. Eta garrantzitsua igandeako egualdiona emana, ola? Egualdiona emana dago, plan politxe izan betxekei, nik uste dut bai, eta kanpotik anelduza eguna, gure herria ezagutzeko beste modu bat izan mm -hmm. ezakete. Bai, izane, harretxurriko mehatziak eta oiartzunen e, bueno, bisitegeien jasotzen duen gunia da, beraz, e, oi bueno, ere aprobetxatu betxekei, e, Ikusteko ez da. Bai, bai, bai. Hau, egun hori ere, ordez, izango da txerrinden gordailu bat ere egongo da. Uh -huh. Norbere txirrinda ba zaindu egongo da beste ekintzak burutu nahi dituztenentzat eta horiaren ikusteko ba aukera eskaintzen dula erauntako bisitak egiteko. Uh -huh. Eta bueno, gain, eh igualdion aipatu dugu jendetza aipatu dugu. Orduan bideo horratik jengo ga eh udako igerileku, irekita ze udara jendetzua igualdionaki junda Bengo batik baiez Bengo batik <laughs> baiez urtea daramatzago esaten jo eguraldia izan bali zen bate jendeki luke ze asken finean datuak ateratzeko garaian edo zerbitzuaren estimua neurtzeko garaian ba igualdia ez 두고 lagun izan asken urteotan aurten san gen ezake baiez eta ikusi da emaitzetan ikusi da ba erabilerare alako izan dela, ez ba oi hartzuarren hondartza dugu asken finean <girri> Eugutako egerilekua, eta horrela bizi izan dute, nik uste dut, <girri> e, oi hartu da, Rasko. Hama e, izango da, e, bueno, itxiera festa right. Normalian, denboraila eri emateko, ostiralean festa bat antolatzen uhum. da, joku batzuk antolatzen da, da, ane, aio, Igande arte ere aukera egongo dela. Larun batian, berez denboraila, ma bostean izten da. Bueno, eta behin igrileku iregiak izten dian ean urrengo urteko ekañarte eh, Elosero Kiroldegiko eh, eskaintzak, eskaintza zabalak aurten ere bueno, eh, obran eh, ondorioz eh, bueno, ordu, ordu betekoak zianak ordu terdikoak diabain Obra baina gehiago izan da prezo egun eraketa. E, badakegu lege berriak esarri dugun eurriak, ba, jipoi dexentian bandigun labatez batez kirol zerbitzuei, eguneko sortzitik eguneko gehiago eta baitea ilo digutelako bez esarri beharra, eta horren ondorioz ba, ikusi dugu e, termetako e, zerbitzuan hola baita, Ba, zerbait garestitztzen zen naean mal ba, zerbitzuua ere e gehiagoenmateko aukera oztertu ber genula. Orduan egin duguna da ordu beteko prezio hori egungo bez beharretara egokitsu eta ordu terdi irauteko aukera eskeini. Mm -hmm. Eta, hortaz, a, e, aparte, aurgazte eta helduentzako ikastaro aukera zabalak. Aurkera zabalak, eta orten, ba, jakin, e, lehen honbun e, ematen zen ikastaro asko e, kirolde emango direla, aurduan eskaintza mm -hmm. zabaldu egin dela, Eta, nik uste dut, ba, aukera ugari eskaintzen dela momentu enten, bai, mm. aurgazte eta helduentzate bai. Apuntatzeko e, zeimer da? Ba, apuntatzeko... E, i, Hor badira, bere izten ditugu ikastaroak antolakuntzaren aldetikan. Alde batetikan badia, e, elorzoron bertan antolatzen ditugunak, eta beste batzu badia, esan bezala, ba, beste elkartek edo antolatzen dituztena. hoien ba, artean sartuko nitzuzke, ba, kenpo, judo, ginazia ritmikoa, yoga. Kaso horietan, e, e, gure izen emate horietan dauden pertsonekin harremanetan jarri, eta beraia tramitatzen dute izen ematea. Aldiz, e, elorzoron antolatzen ditugun ikastaroak, eta nigerik eta aerobik, spinning, eta horrelakoetan bertan dago izen emate horria, bertatik pasa, eta izen emate izango ditzake. Oihartzuar asko dia. Bazkide, mino, bazkide inaidunak zein berdu? Zein nolako presio adian, Cristina? Jo, presioakoen esate zolengo, lengua, la lengua <laughs> eta horrengoa ya. Eh, momentu hontan hiru modalitate eskaintzen ditugu bazkide egiteko garaian. Bada 16 urte bitartekoentzako gaztetxuen bonoa, bestia da banakako helduarena 16 urtetikorakoentzat eta bestia da bazkidetza familiarra, familiara, familiarara normalean sartenda bikotea eta 22 bi urtetik berarako semeak. Mm -hmm. eh prezioak buruz, esan buruzesan berko nituz, baina bueno, badak bueno. ke ki... ostela el orso roko la horoko... biru, boz, boz et, xate, xatexo, eta bai. eta ki Se... yo ta ki yo zenba ke ja dia taskenian asto egiten da bueno errepasoa aindugu kristinak eramaten jon gauza batzuna sí. gehiena ez dut utzea asko ematen ditulako <laughs> baina bueno eh arditurriko eguna arditurri bide berde eguna dela gogoratu e, igande honetan eta bueno, agon bidatuta zaudetela ez, denak? Bai, nik uste e, pasa, oza, goizpasa proposatela oi uh hartua -huh. rentzat, bertan egun nik, uste dut aukera politxa dela. Ba Cristina Brit eskerrik asko gaurre guriari izateatikan Zuei. eta aurren arte. Maiduzun arte. En tunesa susa il buruya una Ez dugun maitear da ella, biar jo koduba proba de San Davidena valla. Andia chiquitzea